Sæll, Hinnur Bárnsson. Komdu setta blessaðu. Hvernig hefuru það í í blíðunni? Ég hefð bara mjög gott. Ég er í stykki sólmi og bara er að svona njóta síðustu dagana af þessari Við byrjum með landsleikina mánudaginn og og þangað til ætla ég hafa takað í rólega hérna, þú horfumur. Já, þú er, það er lítur að vera. Það er ekki gott að koma þangað alltaf. Jú, það er alltaf mjög gott. Það er svona þúst sem man þekkir og hitti allt á sjöldan, það er nú það er best að við að koma hérna eins og það er hitta fólk sem er hittur á sjöldan Já En nú ertu nú ertu búin að vera hvað 5 ár í Svíþjóð, eitthvað svo lýsið það ekki Já, var 5 ár Já, og er ekki er ekki partur af fjölskyldunni bara að verða hálfsenskur hvernig, hvernig er það Jú, jú, það er nú eitthvað sem maður þarf að hugsa um finnst sé sem að vera búna framlengja og svona. Jú, já. ég meina ingripbörnin búið hérna bara frá því voru 3 mánaðir eru 9 á 5, þannig að Já. Já, þanna þetta er þetta er verið annsie signed koma þanna ekki passa að passa þetta. <laughs> <laughs> að sem eitthvað sem maður getur. Já. Já. Eða, hérna, þú vært hérna varst að gera þanna samningun um dagir annsie sérstakan samning hérna við svona rygfull mann hérna, hvernig nú getur við velverið að þú hafir útskýst þetta allt saman hvernig hvernig þetta kom til í, í fullta fjálmjölum, ég hef ekki tekið eftir því, en, en hérna hefur þetta ekki verið að, er, er ekki til svið að gera stittri samninga og svona oftast þannig Jú, það, það er bara ekki nofn á vonuð spyrjur, ég hef hérna ég átti ekki vonuð þessu ég hefur ekki næða, ég meina Það er, held ég, 90% af samningum í Körupalda eru til einsás Já. og við stundum tveikjara en af fimm orða samningur við þar áttu þryggjara gamla mann var kom bara eiginlega skemmtilega óvært, menn ég var svona var að vara skoðaðara hluti og var svona með einhverja drauma á vonurum að spila hér og þar og, og svona það sem verið þó alltaf bara til einsás, vitandi þetta með samningarna sko uh -huh. en síðan kom þetta upp og mjög fætt ég bara þegar maður tók allt með reyningi það var ég Það var rétt að þetta sleppa þessu fánst mér. Ég meina þú veist það var ekki bæði ekki með að þessu. ég með halda vel slettti þisu. það var svo mart gott við þetta. Ég ég bara að já, taka þessu. Já, hérna þetta er mjög þetta mjö, þetta, mjö, spesu. þetta var bara ekkit, já, kom kom mjög óvart sko. Er ekki búið að vera hvernig var það var ekki á tímabili ekkur uh, erverleikar rekstri hjá félaginu. Er það misminni með það eða Nei, nei, það er alra hreint núna það. Það var neblega Hérna var það að passa lá á um sko og já. hérna. Jó jó, ég meina það er svo enda að fór einn maður hérna einn af þeirra bestu mönnum fór svo já leit í ykkur, Hún var yfirleitt við að og fór og, og og eitthvað þannig og en þeir hafa náð að standa við allt gangvart mér og okay. þannig að ég bara vona að það skal skáni sko. Þeir eru samt eitthvað búna þeir eru búna að skera niður síðast ári og ég tek alveg grein eftir því bara öll, en það er eitthvað að, að saman sem er líka bara kannski, gott mál það er eitthvað sem er að vita því í þessu bransa það er eitthvað bara sjaldnar en það er svona uh, en þetta var, var eitthvað svona þú er nú vantala að funda með um og eitthvað svona sagðið þú bara í átaka eða uh, hvernig, hvernig nú er þetta sérstakt að eins og þú segir, 33 er að, e marka þegar þú þú á Já ég skulu raun verið þannig að hérna að mér leið er allta allta leið mjög vel að þann að ég hef ekki gert þennan samning og er að vabba eitthva í mér sem að sem að mér langaði að prófa eitthva nýtt skilurðu því í meðan með mögulega gall. Já. Eitthvað. Og að var alveg svolítið erfitt að sleppa því hérna og í vikun að halda að maður hefði geta kannski beðið eitthva lengur og tekið eitthva ranns á en hérna fundu þeir bara... að á sér að þú værir eitthvað farið að horfa í kringu þegar? Já þeir vissu það alveg sko. og ég Já, sagði ja það er þessagna alveg... kanski sem að er sem að sló að til og ja og... bara bumu við góða samning heldi vitandi það að ég var svo spá og, og ég var ekkert að þúst blekkaði þau með því ég var ekkert að gera það bara til að fá betri samning eða eða eitthvað þannig ég ég meina ég var bara hreinskilinn að ég vildi skoða eitthvað annað og en va sagði allt við þá og það var ekki, just, og þúst að vera ekki út af glúfnum you know, you know, bara eitthvað sem þann að þeir bara kanskje bara að skynja að maður vill fá, fá góðan samning og kanskje að verið þá mögulegt fyrir mig einhver annan mögulega fá það bara lengri samning og meiri öryggi sem myndi að vega upp á móti hinn sem ég þust ég, ég væriðlega þust kanskje missa af í staðinn ég gerum alveg grei fyrir því en, en svona eftir að hugga það hlýtur að vera svona er það ekki ákveðinn léttara að þurfum ekki að standa í í jævel flutningum eða, eða, eða long distance dæmi eitthvað Það Jó, það, sko, mér líður rosalega vel með þetta og það er, og, það var ekkert skemmtileg, sko, eins, eins og tilöksinu var skemmtileg að fara eitthvað á hærlega vel í stið í eitthvað, jafnvel eitthvað, eitthvað meiri svona skemmtilegri, hérna, skemmtilegri loftslagið eitthvað í veiturinn og allt það. Já. Það var tilöksinu með það vera í mæja næsta ári, árunni eldri, atunulaus að reyna að harka í nýjan samning og mm. var ekki hon var ekki spennandi og það ja. er eftir eitthvað sem ég hef akkúrat ekki gaman að að vera vist vera á svona með þetta með óvissu. Og ég mun ekki til að staðið þí aftur bara að ja. bara eftir að vera með fasta vinnu og ja. Ja, sé fyrir mér og mínum. Akkúrat. Já, þetta er þetta er Magna hérna. e, því hefur nú verið verr mig gott lið þarna svona gegnum gangandi og og, og, og, og verið að koma við íslendingar og og svona hvernig hérna ef við skoðum árin 5 þarna úti hvernig eh er þú búinn að breytast mikið sem körfuboltamaður á þessum tíma? Já, ég myndi segja sem að breytast mjög mikið frá því ég var á Íslandi. Já. hérna Ég ja ég meina minn leik tillögu mikið breyst. Ég elskaði hérna var ég villt með hærri mönnum og Þingri yfirleitt. Mm. Þar að ma kom sinn ákveði langt af því. Eh uh, en sná út í hefur jafnvel þótt að þetta lust þar er ekkert endurlæsta risumanna í sér að, að deild en það eru tölurta hærri og Þingri mönnum þannig að ég spilar unnar er mikið meira unnar fyrir utan ég tek mikið mikið meira þriggja skotamenn í gerði. Uh og ætli ég ekki bara auðvitað uh, næst flest í liðinni í uh, eftir Kopba. Það ja. sem ég gerði alls ekki. Ég ég fór hérna þá var ég var, var ég að reyna eitt meðtali í leik og núna voruu fullt af sem ég var kanska reyna 5 6 eða eitthvað. Það ha var oft og það var oft bara sem sagt fyrsti hjá mér hérna í sökninni oft oft á tíma sko. Sérstaklega við vorum með svo í vetur og oft þá vorum við með kana svona sem að vildu fá sér þáss undir og ja og, og vildi svoltið ja. Vorum að voru góðri að katta og, og þannig og þust það fanns og þust geta og dreitt Þar sem þú ert bara stretch for. Já, ég er algjörlega og yfirleitt bara strekst stretch 5 eins og einhver myndu segja oft og tíuum sko. Þeir voru með lítil leið. En um, mér er alltaf þótt að mér er alltaf þótt að mér lang snættelægast að vera í körfuboltann þá er að, að hafa balltann í höndunum og tekið þátt í spilin og reynt að, að senda balltann. Mi er það illa veist að senda góðar eða eitthvað það er það er líka skemmtilegast sko. Ég, svona, sem komur inn á það hérna í Gallanda var Djocko Tilla. Ég vissu menn muna kanskje eftir honum hérna í Hólmmennum. Víst var alofóbulega skemmtilegt og og já, það... ég bara einmitt betri ökuð þjampaði mikið í því. Öh, bæta það. Já. Festa það, mér bara enn að gera það vera framutan að skjóta og og sto og, og og vera svoltið playmaker þó ég ekki, þó ég sé ekki bakværu sko. Já. Og er einhver einhverr þunna einhverr þunna menn sem, a, sem að sem þú þú sem spila kannski svona svipað sem að þú er gaman að gaman að horfa á spila eins og NBA eða eitthvað svona. Ég veit ekki hvað það spili, já, ég er mjög gaman að svona þessi sem sagt það sem eins og er svolítið trend í NBA deildinni menn eru að spila svolítið fyrir sí stöðu og þá eru menn sem sná forna egur sem sagt er mikið um úrslukeppni núna. Þúst þessir gurar, ég er mjög já. gaman að þeim sem geta til dæmis þúst teki ballinn eftir pick og drive og geta tekið næstu ákburun bara sem sem rullar tala leikinn og treysta það. Ég er gamallur þannig spilurum eins og til dæmis Raymond Green var að gera, ja. þú vissir Goldestein. Nú við séum að <laughs> líki leikmaði alls ekki en þunna típur þar sem mm. erum svolti play playmakerar úr þessu stöðum þessum þunna fjarka fimmu þetta ég er mjög gamallur þann leikmaður. En ég veit ekki hvað að segja nákvæmlega eitthvað svona þannir sem eru líta til. En þunna þar mér fyrst að vera trendyð í körfuboltann og mér virðist að nú oft bara og þú þá sentrum og það sem að það komu svo oft fyrir að maður virti að gefa upp einkaru körfur, þar sem að miklu stærri og þingri oft en við fást oft að vera meiri þonne við grættum meira á því hinum einn, þar að vera ja. með stærra lið og þar að þetta allir dræfa og að allir skotið. Það heldi ég að séu fram snætt framtið inn í, í körfuboltann. Já og það er það, það er væntanlega ein af auðslunum hjá landslínum er það ekki fyrir fyrir verkefnið þræsavaxna og svo það sem að verða ófá tröllin og Já, eitthvað. já sko það ég myndi óskaði það það myndi um dög alltaf að gefa okkur eitthvað svona virkilegt svona fórskot, en það er samt eftir það sem við getum hugsaðlega að eitthvað þannig vistu, menna, það er alveg alveg sama hversu, hæ, fyrir sögumæður alveg sama hversu góður er þegar við erum alltaf óþægilegt að fara út úr svona sínu komfortzóni sko. oh. og við verðum eitthvað með hérna nýturu og það er eins mikið og getum og það er brott líka bara svona til að margir stóru menn það er alveg sama hvað er mun sétt að gera ég sé það bara hvað mun sétt að gera þeir hlaupa alltaf undir hringinn og passa körfunna þeir eru búin að Já. gera það bara alla þessir fél 15 20 ára sem gæst eftir hvað að verið lengi og það er alveg stundum hægt að nýta það sko. Já. Já nú, nú er það alltaf fólki tíðrætt um, um öll nöfnin sem að þið eftir að mæta á þessu móti hérna, segði maður aðeins frá, frá því hvernig, hvernig þú ert að upplifa tilhökun eða, eða spennu um að maður fara svona, er þetta ekki bara algjör draumur að, að höfsa til þess að hverslars kanónum er að fara að mæta Þetta er eiginlega sko. ég hefast í mér áttum láði bara fyrir að við byrjum í fyrsta leik uh -huh. á móti þjóðurum þetta er í Berlín á móti þannig að vera Dörknóvitski og þetta því þú getur einhverri allar spilaðu kúl og segja bara að þetta er bara leikmenn og skiptir ekki máli eða eitthvað svona einhverri eitthvað er en það það sé bara lígi ég viðist alveg stór að, að vera kominn með landsliðinu þarna og þustu þursknu veitt skili því til dæmis sem að ég hefur bara dóst stað í gegnum tíðina og fleiri á þessum gærum ég meina gassolbraiðernir og og, og, og ja fullt af mönnum og ja. en hérna þetta verður sjálfsöguð mjög stórt að gera sér í hugar land hvernig þetta verður. þetta er gamalt, þetta verður mjög erfitt en en þú séðu að þetta verður eftirminnilegt. Ég er nokku viss um að ég ættrá muna eftir því móti hérna lengi vel. Og yfir bara... er, tí... er er þetta er þetta ekki sko ef maður einhver fyrir fyrir 10 árum síðana að, að þú værir að fara að gera þetta á þessum tímapunkti af ferlslinni þú ættir að láta lokan inni. <laughs> ja hann neymist ekki sést hann var í blankur í dag en þú mörðu það þúst ef hann neymði maður sagt honum það neyrði blankur ef maður stó ég meina það veist, það var bara mörg mörg ár, sko, sérstaklega og b reiðlum sko sem ma sá þetta ekki í hinu ekki sko, dreymum þetta sko. var þá var þetta bara svo fjarlægt já. en ja þetta er alveg alraunun magnað sko. er er þetta ekki bara punkturinn yfir og punkturinn aftan við og og kersuberrið á toppinn og allt eitthvað einn bara á á að, að fá þetta tækifæri. Þetta þetta verður hápunkturinn, það er alveg alveg mál, veist, og sama í samakenni verður sama Ég veit alveg sem meira þeir verða þust mjög erfver og jafnvel bara svona óværrðan leegir einhverir sko en það breytir því ekki að þetta verður ja, þetta verður toppurinn og heldig ferli allra þarna. Ég sé ekki nema einhver engri geti toppa þetta, það, það er sé raði ekki fyrir. Nei, þú sko nú er, nú er það þannig að til dæmis eins og í fótboltanum e, það nú reyndar ekki orðið þannig í dag Vi, við erum orðið rosalega góð í fótboltan í dag en, en eins og hérna áður þegar við vorum að mæta sterkum þjóðum það, í fótboltanum mm. þá getur þau einhvern þú bara með alla menn fyrir allt þannig bolta og pakkar í vörn og, og leggur hlutina þannig upp og, og bara tæklar og tefur og eitthvað svo leir Þú, þú getur, þá, þá nærðu markaðljus í aftöfli og, og getur með þess að þú fær hotspinnu og nýttvistamindu og getur þú ná að já, já. stela sérinu, um, skilur við þetta er sko, þetta já er ekki, þú ert ekki fara að gera þetta á móti spáni Nei, sko, það er alveg málið því miður að hérna í körbólt að þú ert verri ah. þá, þá getur ekkit falið sko. Nei. það er bara viðstu, það, er, það er ekki hægt að fela sig og, og það, þetta er svo svo bæði koeftu sjósu slæmt og mjög gott við fótboltan sko það er, það er fót stað eru flott En til dæmis það gerist ekki í körfubolt að sama hvaða level litum því ef va segjum að hvað, í fótbolta 16 bestu leikmennirnir eru allir í öðru liðinni þá væri það samt engin í örlundi sem kæmist í hitt Það gerist aldrei í körfubolt að það það er eða nánast aldrei. Það svolíðs bara sem er svo sem miður og hérna, er bara það er ekki takt þúlust þetta það er engin taktík þúlust tökum dæmi við Íslandspilamaði fór hérna að Spánni í fótbolta og við munum spila mot Bandaríki með körfubolta það er engin taktík sem við gætum sett upp til að verja okkur eða þúlust þetta getum gert þetta ganga aðeins betur en ekki gæfa okkur einasta möguleika fyrir þann það er bara þann dæmst 2 og 5 sekúndur milli komanna mín 8 sekúndur miðju þúlust 24 sekúndur til að, um inn, midju, það til að við þann þanna var bara svolítið <tjum> En það er náttúrulega þeir verða gasólbræður verða með, maður, maður átti nú ég átti nú raunin ekki vonaði þess að báða gasólbræður og, og talna ekki um dörkn og á þessu móti en, en hérna það er einhvers skorð höggvinn í bakvarðasveitinni hjá spanska liðinu en, en segjum mér um að þó að vanti kannski hverjum svo kalturón eða rúpi og eða, eða eitthvað sem hverjum göðurinn sem er að, er að koma inn í staðin fyrir sóleismann. Eh uh, faðir menn sem að þúst væru fyrstu og annað option í, í íslenska landslinu er það ekki? Jú jú, jú alveg þeir eru það verða og þeir ég held þeir menn sem er inni þeir eru betri en Kaldurón sko, til dæmis. Sergio Llull sem að uh, Rockets ætlaði nú að bjóða ákkarar feringa fyrir að koma og, og, og þúst þú, þú, Ferandes og og svo hérna þetta er Sergio Rodriguez í Spáni þeir hafa verið í NBA og gæti auðvelt alltaf verið þar sko er þú myndi það kjósa sko. þannig að er reið ekkert ekkert verri ég var, bara, var að hérna, fóru leikur eftir Madrid Barcelona daginn í Spáni og það þetta ég það er það er það leikmenn og það skiptir engu máli fyrir Spánnori hætti að leikmenn tvo sko. Nei. Nei. þetta er þetta er svaðalegt Alveg, það er svona eh, er ekki bara verður við ekki bara pínlítið að svona eh, dempa væntingar fólks en allir fólk gerir sér almennt greim fyrir því hvað þetta er rosalegt verkefni ég er ekki við sem að, ég held að körból fólk gerir sér alveg greim fyrir því, ég held að margir mm. þeir sem að verið í reyfingun eða þeir til dæmis gerir sér ekki dómikla væntingar um eitthvað að og þannig að ég held ekki Nei. en hérna, ég veit ekki með svona með aðra. Jó, að I ég veit að ég ætti að vera að paila sig hvernig ég á tæfla eitthvað af þessarar spurninga um þetta sko. Hérna. Það er hérna. Ég... Er flott fyrir að æfa þig hérna. Já, hérna flottir, er það ekki kvarti márei að fara þetta, hérna. Þú veistu, vera eitthvað sést vera að fara að vinna margar leiki hérna, hérna. það séllu, það verður það er mjög erfitt. Ég meina með með fullkomnu leik, þá gætum við alveg tekið eitt leik, það sko. en það er Virðingu fyrir hvað er góðir þá hérna því er ekki vissum ekki bara keppa og allir eru hræddir sko. Nei. Það er ekki það verður ekki þannig og það mér er líka allsamma hver er í en ég ber yfjalsku bara dávist að mönnum eins og Dorknowskiin samt er ég alltaf að fara bara að keppa og gera mitt besta skilurðu. Já. Þannig að, þeir fá alls í olbóskot frá er þó þó er séu frábærir spilarar. Já ja, ég meina ég er enda líti í olbóskotunum það halda með það. en hérna en ég meina hvað tekur Það er ekkit, Ekkit, sem að stendur ekki bara og glápa ráð alls ekki Nei Hvernig hérna hvernig finnst þér þessi, þessi hópur núna nú er náttúrulega e, svona þessi kjarni sem er í liðinu er ekki, hvernig er svona stemmarin svona armætt hjá, hjá þessu stráku þurftum það búin að vera rósulega mislengi í þessu Já, já þeir myndu gæta líst stemningu að það væri bara mikið tillykunn. Ég held að menn hafa aldrei verið jafn yfir þetta tímann eins og núna. Ég hef verið svolítið í bænum og það er mikið menn eru nú að starta að vera að sviða saman. Já. Heiligt sumar. Og þannig að ég stemningin það er bara mikið mikið tillykunn og og þegar menn bara eru svo þakklátir fyrir að fá að hérna komast á nálægt og þú væri ekki nema þú var sé sjá kennum eins og ferlinum. Það er bara menn ætla sig að, að vera eitt með þanna besta útgáfuna sjálfu sér. því. Já. Þannig að ein gestaumiki kemur öllu bara aldrei verið betri. Ja. En auðvitað séi það menn eru svolta mismunði stafa á ferlinum. Sumu hverju, ég veit ekki hvort að þessi Inngri geri sér alveg grein fyrir því. Nei. Hvað er að fara just, hvað er að fara gerast? Þotta ég var 22 áratugmennt þá bara þess ég sagði áan þá bara trendið miki hnumat. Þetta. þetta var bara illa útiloka sko. Æ. Þú er að þú er að minna þessa Inngri á það, að á svona staldraveð og var blómunum. Er það jo ég er bara sko ekki bara með þetta mót heldur um bara með ferilinn allan heilt og og menn eru svona aðeins pæla hvað er í raun heppni sko og sama hversu í er raun eru ákveðin leveli nókala að enda hvort að það er því leik topp level Evrópa eða NBA eða kvar sem er þá ættu nú flest allir að, að stoppa og þúst og pæla hvað er, þú ert að, að, að spila leik og jað farið ferðast út um allan heim og yfjalega að fá borgar fyrir það þetta er sjölsu því lík og menn ma að ráð bara tíma að verða fatta að vera þakklaður fyrir þetta. Já. Men er ekkert menn kanska og það fer þig ekki með hugan við að tvítur sko. Er það kemur heldur hjá öllum? Já. Ég er það með sig þetta, þetta hefur verið þema sér að stitta stígu þessu og að svo sem bara frístu maður hausinn hvað þetta hefur verið gaman sko, þetta hefur verið flott ferðaleg. Já, þú mér mér fannst, mér fannst að hvað var þetta ekki hvenær var þetta gerast hjá þér svona sem þú þú talaðir ábyggla um það eitthvað tímann að svona það var einhverju tímabili sem að þú svona ákvaðast að, að taka þetta föstum tökum og, og sem sagt prófa þetta atvinnum dæmi fyrir alfur það var í raun og svona tvískipt í minna þegar ég var yngri að úlningsárunum sko þá var ég alveg virkilega helst eftir og góður í þessu sko já. það var svona frá tvítugt og kannski upp í kannski, já, og það er svo var í gæti að sinna það svo vel sko var bara ekki að með hausinn rétt skrúfaðan á og og einmál sér óbætt eftir því það var svo það var svo djúfur klúður að hafi ekki sint betur þá fullt af tækjværi sem því að því er að það baka sem ég misti af sko og ég heitir ekki ég hefur ekki sagt mörgu frá þér til dæmis eitthvað ári þá fék ég til dæmis tilboð frá ACB í Spáni því ég var brúlingur eða tvítur eða með neitaði því og ekvin ætla að, að eitthvað Ó. Ég sé enn ekki mér eftir að neita því og þust ætla að fara seinna og ég kem hálf ári seinna ver í í Borgarnes og spila þar með fullri virðingu þá séu varðar að ég gera sama og þetta sná ákvaranir sná þema líti bak að mér ég get ekki tekið áns betri ákvaranir. Það stað að verið enn þó betra sko. en Og hvað og hér hva? hva, hvað segiru? það sná sem að semsett varðan þá varðar þá semsett ég eins og séir einhverra námspælingar eða eða svona, minkaði hungrið bara þarna á tímabili. Já það ja það, það bara og sem vammaði baraist eitthvað bara kærleysa í raun ári sko. Þustu já erði alltaf skýllu ég veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa að minni sögu munæst saga mín er ekki þannig skýllu þustu ég er ekki að fara að fá helga viðtali í DV skýllu ég að fara alveg knær í rási skýllu ekki þannig <laughs> en, okay, en ekki heldur hinum einn ég náði ekki alveg að ég var eftir mitt á milli varasta æva en sé hvað ég var, var, var margir eitthvað sem tók af skýr sem það er enn það betra til dags í sumartímann. Ja. Skilurðu þá að maður er að horfa á, þú veist, HM í fótbolta, skilurðu, alla morgna í gustagar og og fara að bully hreða að og þú veist spila PlayStation, þú veist eitthvað skilurðu. Já. Ja. Bara svona alltaf það sé bara gott að blæsa að maður hefði bara geta nýtt tíma svo miklu betur því ég hugsa bara tilbaka, sko. ja. það, til baka sko. Já. Þú veist til dæmis eins partur af því hérna, að ég hefna ní sem var í svona aðs komur töku að sem úlflingur og sko, smá sko. Ja en sébra nánast það var ævið ekki neitt bara í mörg árr og, og svo eru eitthvað, það, það, það, það, ekki, það er ævir ekki eitthvað þú veist það mm. það svo getur það ekki enda þaust <laughs> og það var bara ég veit ekki af hverju ég horfði baka var man bara ekkert með fastri þú þetta hring var spila og Íslandi gekk bara nokku vel bara með því að þú veist mæta sig í og taka sér góð fríu á sumarið og þetta var svona þetta að manur hugsa til er svona ymynd sem man hefði geta gert svona ja bara örlítið En, en svo svona var það einhvern var það þegar þú varst þetta heima sem að þú svona, svona breyttir um huga að fara eða var það eftir að þú fórst út Það var sko, sömur er raunar áður en hérna áður en að við vinnum titilum þessum sömur er 2009, þá erum við í þá eru nýbúmænda kreppu tímbil og jósalega ræðilega lélur þetta 2001 típa alveg sko, mannir fannst bara eitthvað með að heimur er að vera hrinnja sko, og hérna bara tómt vesen í þjóðfélaginu sko óþarfa leiðkvædni. Já. Og en sem eftir það tímabil 2009 þá hérna þessu allt hrunið, það er ína hérna, krónan og allt þetta eitthvað meira en jákvæða svona að gefa þetta mér bara einn almennan séns, þá byrja ég að fá svona símtöl bara frá mannenginum frá aðra löndum. <coughs> en hérna byrja ég að hugsa að það kannski, ég kanskje yfir stætt nú að prófa þetta og, og rífa meg og þanna jákvæða 2009 og það hjálpa Íngíður í Hólmunum í mjög mikið þarna í sumari þar og þú getur semsett það á er alveg á fullu og ævi mjög vel. Já. Allt allt að með staðfællt og við vinnum svo titilinn og svo sumar er eftir líka alveg á fullu. Það má illa segja. Þuna ha verið þá sem að ég þuna byrja að gera þetta gera þetta betur sko. Já. Ja. Það ég víst mér fast ég með, vera búnað staðanna þust í á Íslandi ég hugsa, bara ég gæti alveg fyrir mig vel ég geta verið um og koma líkamlega ég gæti bara verið betur fram virri miklu betri. Mig víst þekk meira vera sættur með við að ehust vera þó þetta góður íslensk deildinni sem, sem var bara vittlest að þetta var svo ekkert með þægilegt sem, bara, ó, sem ég held að margir lendi í ég held að margir sem að gætu hérna ja eða bara svona, að gefa sjálf sér smá áskorun að verið mikið betra en þær eru ja nú, nú er allta fleiri og fleiri strangar að, að fara út eh uh, út, út í skóla og og eitthvað og svoléis hérna, hvernig hvernig Hvað er það fyrir okkur sem körfuboltathjóð eða eða nýtist það okkur og hvað er þá ef ef við erum að það er náttlæt fyrir svona menn og mig sem er að horfa á deildina hérna heima að leið og menn væru efnilegir þá voru þeir farnir. <læður> já ja. Hérna hver er svona þín skoðan á og, og, og, og þessu þessari dílemmu? Ég ég skil það sér þú mjög vel fyrir það sem er hárr að deildina en ég mitt ráð mín ráðreiking til ungra leikmanna væri að ekki sölvu hvað sem er en bjóðist þeim á þessum þessu tímabili lífsins að mm. fara í skóla eða atvinnu yeah. Þá myndi ég higluð mæla með því. Það er eins og fyrir körfuboltaleikara séu líka bara fyrir þá fyrir, fyrir neðstuttur. Já. Yeah. Og mann er finnst, mér finnst ég bara hafi alvöru verið hérna efnilegur í gær. <laughs> mér finnst mér mest að þetta berformance en ég bara fyrir það og myndi bara mæla með þið. Það væri líka betra að þúst uh, gefur sjálf þér smá áskorun og að takast á við áskorunirnar. Já. Og þetta væri betra á því. En líka bara, stu, þetta bara þetta er bara þetta að safna minningum og hafa, hafa skemmtilegt með það og getur líður þú sko. Já. Það er alveg nægur, það er nóg mikið á lífinu eða ferillinn er búinn að hafa til að, til að, jætna, að í harkinu sko. Já, ok. Þannig ég, sko, ég myndi ráðleggja öllum í raun veru myndi ég ráðleggja mönnum að minnka þessa hollustuna við liðin. Ég veita að það kanskje En að hugsa bara hvað við, hvað vælt fá út úr ferlinum. og það er það er ógnilega gaman að prófa að prófa eitthvað nýtt sko. Það versta sem geririst er að þú bara kemur aftur heim og það gengur ekkert og það er bara það er ekkert mál sko. Já. Það, það er, er ekkert að fara og loka hurðinni af ef þú kemur heim aftur. Nei, nei þessi, það staðar bara að þú þurrir ekkert allir að fara út og vera í að gera 5 ára samninga og festast bara eins og ég sko. En hérna þess, það er líka bara fínt að fara að prófa bara tíma og komast aftur og bara, ég með mæla með fyrir alla og bæði ja á á öllum lemmlum öllum lemmlum þúst háskóla sinn stórvætt núna ég var alveg til yfir að vera 19 ára á leiðinni í ja hérna háskóla í Miami ég er svo Elvar Friðrik sko eða í eitthvað fjórðu til þessa sko ja Það væri svona myndu kannski ja þú værir kannski hoppað á þennan spánar séns það að var ég man ekki þetta er alveg stór furðilegt sko þetta er ekkert með alveg glata, sko þetta 201 þegar ég var 19 ára. Ja. Uh. Og spilum að Spáni úlunga gekk mér vel og hérna við rétt þöpuðum bara fyrir þems sko, Og sem höfður samband og buði mér samning. Já, að að ég átti ekki að fara beint í aðalliðið. Þetta var sem samt samningur en já, þetta sem samt að vera sé algjört með unga menn. Ég átti að vera svona, hérna, svona að átta æva með aðalliðinu en spila með sem samt liðin svári. Held ég, næst eftir deild eða þá fær næst að vera þarna. Já. Þú ert algein. Þú er ekki tækið til velferðar. Það er fullt af mennum sem fara til Spánar og koma heim bara þú grátandi af heimþrá. Það getur vel verið að það er gerst fyrir mig, skilurðu? Eða hvað sem er. Það er ekkert áhyggjan okkur ekkera ekkera veljuð anna lýsamingi en það er bara ég hefði samt átta að prófa þetta. Það er þó eins og segir, það er þó ekkert anna gerst en ég hefði það bara verið heim, hvað sem er. Skilurðu þann var þetta var ekkert meiri Játa miki alveg á því með því að ég var bara að spila í borgarinn sem þú vittu ég hugsaði þannig þetta var í ekki það að fara til Spánar bara fyrir hálf verið síðan þúst hva, gerði <laughs> Þetta er svolti sjúrælt þuna. Já, þetta er það sko. hefna, en þú ert þú vart nota helling eftir en, en svona eh uh, ég svona horfi svona yfir ferilinninn og og ævintýrin sem við höfum lent í þuna í í kringum balltann og svona er hvað hefna hvað erð er, hérna, hef er eftir í huga. Þustu ég alveg að ég það sem er eftir í eftir hina feril er svona hinga til. Já. Það er í bara alu tala það er það bara svona samvinn. Þá eru þustu ég er með vini fyrir lífstíð sem ég kemur hérna stekkisólm og og og víðar þust. Og sem við keystigjum körfuboltann þust mm. bara gaurar sem að Vel ég rek ekki með það er ekki með titlarnir og og þannig þetta var þeir mikill hluti af þessu en þust það er bara ég myndi segja þetta, það eru þær eru liðsfélagarnir og þust hvað það var ógnilega gaman sko, það er það er alveg, það þust það við þetta. Oh. Já. Já þust og eftir að hyggja þetta þema vinnur titil að míst ekkum en alltaf heyra sko hvað var eftir menn að það var alltaf titillinn 87 þegar einhver spurður eða sko, eitthvað. Oh. En ég er aðal, að fagna titli bara skilur ég. Jæja, ég parti og svo kanskje næsta parti og svo ertu glæður og montinn í smóstund sko sé sigur sé það bara búið sko. Já. Þú ert ég er ekkert í dag alu húrrandi glæður þegar ég unni íslamestertitluna fyrir 5 árum sko. <laughs> það er mjög ljúf minning, ekki miskila mér sko. Um. Mjög ljúf minning, en hitt er í raun og er mikilvægara. Já. Yeah, mig virti kanskje heyra það sé saltan en það er það alveg, mig, alveg 100% sko bara samband við vinna og vinottar sem er En svona, körfubalta, okkar þá múti ég að segja að titillin 1 2 var samt hann var mjög sættur Já það er, það er svona það er eins og með körfubalta eins og hvað er það ekki bara eins og menn sem að hafa bara, bara sliði hlið í hernum eða eitthva. eitthvað, það er ekki það er svona mjög sérstök svona mjög sterkbönd með mönnum er það ekki sem mitast með mönnum í, í gegnum þetta Já, ég myndi, ég myndi segja það þetta er svolsveg eitthvað, það er eitthvað sp þann erma prýtur þetta niður þú þæru saman frá því júlí ágúst og mári er ekkert með allt árin þú sta keppa saman að hjálpa hver öðrum og það hefur myndast sem þú sést það er sta er það heldur mjög algjanta íþróttamenn helda samband við það séu ekki mis mikið við menn sko en hérna ha myndast að sjálfu sterk tengsl og meira sem menn sem eru í litlu sambandi við því ég þými bara hugsa mjög hérna hlýlega til sko og mm. bara ja og það þúst með og kynnast ein bara sko, Já, þetta, þetta er þess vegna að við segir, þetta myndir þess Já Talandi um, um titla það er oft það er alltaf svona voðalega oft talað með þegar að vera það að spá í legasi í hjómannum og, og bera menn saman hverju séu bestir og bestir allra tíma og eitthvað svolítið og, og það er, mm. þá, er, þá eru menn alltaf svona kategóri sér aðeir eftir því hvort aðeir runnu titla eða ekki Já, ég mjög alveg með það hvað, um, um, hvað fyrst er um, um þá þau umræðu að einhver ákveðinn leikmaður komi bara hreinlega ekki til greina sem frábær leikmaður af því að hann vanni ekki titla það mætti að halda afmeltur og þú veist að ég plantaði þessa spurningu já ég, ég <laughs> bara, þú huga, það er bara öflug lest hugamenn það fæst mér bara að della já. það er bara algjör vitta saga ég held að fólk geri sér og er menn sem eru að dæma menn bara þessu ég held þeir er ekki menn alveg við það skilyt er menn hérna Er bara annars, það er þar svo mikið annað þetta er bara þetta það er svo mikið annað ég meina auðvitað skiptir að máli skýrri þust á að að að sjálfur hjálpaði er í öllu þessu leikasi leikasi sko af unni titla staðið í þí en að það sé bara ef menn ef menn vinna ekki titil þá ertu bara egur egur loser svo alveg gjössanna bara høy af fáran til sko til þur einn af bestu leikmannunum í NBA sem hann ekkert smá afrek bara og það bara lúsir, er ekki betra Jordan, sko, er, sem hann var með ég tekum sem dæmi sko ef bralist upp í hvað sé, í Sacramento, hann er hvergi annars stað að vilja búa. Já. Oh. Hann ég vill bara búa hér. Og ég ætla ekki að geta spilað með þeirra líði. Og það er alltaf verið skíll hjálir smá. Sko. Bara aldrei neitt komið til að væri hann þá bara einhver heimingi. Jafnvel þótt hann væri alu nákala þá með leikmaður. Væri hann bara Mitch Richmond? Já, ma væri hann þetta ra mun miklu betri skýllur. En ég meina ef að hann ætti aldrei spilað með konum leikmenn þá hefði ekki einu sinni titil, sko. það hjálp, og það hafi þig með, með, með Dura, menn sem eru durant núna er það er margir menn sem hafa unnið meistaratitla sem eru langt í frá ja mikli sigurveir og þeir. Já. Það er alveg. það, er, það, það, er, það, er, það var án sí mörg liðar þarna og, og bara eitt titill. Já nákvæm nákvæm er þetta bara eru bara 29 loserar til dæmis NBA er þetta og þetta bara er ég veit þetta oft alveg gjörsannal glórulaust eins og með Dirk þá var eins og að hann hefði þurt einan titil ég séimi ekki út að hjálpa að það til og ég meina ég er ekki að eitthva að svona bara ignora, en alls ekki en veist, að bara, hann er bara hann hækka upp sko eitthvað, eitthvað lista alveg rosalega unniði titil ég meina hann var alltaf frábær algjörlega ég veist þetta oft bara alveg glórulaust ég, ég skil það ekki, Kannski, kannski orðað þannig að þessi titill hjá dörg að við bara kannski verið bara fjöður í hattin hjá honum, ekki mikið meir en það Já, fyrir mér sko fyrir, auðvitað var, að, auðvitað var það, hann fer hærri upp og auðvitað, hann hækkaði alveg ennþá mér í áliti hjá mér til dæmis en, en hérna, ef hann hefði tapað á móti í úrslutunum á móti liðið með Lebron, Dwayne Wade og Chris Boss, eftir ég þá eitthvað og <laughs> það er alltaf orðin eitthvað <laughs> Ég <læður> stend bara og klata. þetta að bara er ekki er er ekki til að við tala um einhverra oft ferðast í taugurnar á mér þegar menn eru svona þetta eina sem kemst að þegar menn eru rífast er ekki Er ég á hérna 50, að vinna 5 tí og tala við um meður skilur við búna því Það að, ég, ég bara veit hérna Það er bara mismunandi skoðun og ég misti þetta alveg klórlæft. það er er er þetta ekki er þetta ekki pínuleiti kannski því að kenna er þetta ekki svona skoðun kannski að hlutatil af því að þessu mörg okkar sem erum alinn upp við Michael Jordan og það að þetta konsept að einn maður geti farið langt með það að setja liða bakja á bakja þessir og, og draga það í mark og jú, gera ég, allt sjálfur klári leiki sjálfur og hann gera sjálfsögð ekki allt sjálfur en, en svona Hei. þessi Jordan skóli svona Já, Djórnarskóla og líka, þetta er aðallega komið hversu frá Bandaríkjunum. Mestu þetta vera svo mjög öfga fengið þar sko. Já. Oh. Mestu mun ekki heyra þetta alveg eins mikið þonne í Evrópu eða hérna heima. Jú, jú, ég held að þetta gæti verið svo eitthvað eitthvað viðmið við hann, sem að segja þú sést kanskje ósanngert tekmin. Alltaf hann. Ég veit ekki alveg hvenn þetta kemur, þetta virðist vera rosalega svo mikið í bandarískum íþróttum. A að, að þar vinna og margar titla. Þetta er ekki meira nota alltaf þess að ég ætla þetta að hann á ekki sett svona standartina eða svo hátt fyrir flesta verið. Þetta er ummyndast að það er að vera að bera Will, Ch Will Chamberlain og Bill Russell saman það... ég ætla flestir átti sig kora betri korubaltamaðurinn en annan þeirra var, var ekki með nógu marga pötta fyrir ringana sína Jú, ég er myndi kora er oft skrifaður óvar út af það. Já, maður sem að sko var í svo góðu liði að að það er nánast hvað að með þyrja sem er unnuð örugglega 5 titla með spila með þessu liði. Ja alvö alvö og og sérstaklega þa menn er eitthvað svona grafa upp eitthvað svona frá 50, fyrir 50 árunum síðan eitthvað það er mjög erfitt. Er og herrinn menn er jafnvel settir bara sem því bestu leikmenn á dræ tíma það ég myndi bara gera gott skóting reporta og það sem menn það er bara framfaroinn orðar það mikil til dæmis Já. eins og með eh allri virðingu líta á þessa menn aðalast sem svona frumkvöla ég minn á flestir leikmenn í dag er þetta myndi ég segja verið bestu leikmenn í dag er mikið betri en voru hérna í í gamla tíma sko. Já. Það það er, það er bara er bara þann ég meina voru átta lið, eitthvað, og, víst, Já, Þetta er bara alltaf svært að bæta samanlaus svona eitthvað milli kynslóda sko. Já. Og það er meigum bara að, að dæma hverja kynslóð fyrir sig ég, jo það hittir það bara svo erfitt man gætur eftir að þúst bera saman ef þú bara saman leikinn þá varu þessir leikmennir da allt að betri fyrir svona þúst sem horfti á NBA og séði ég fyrir til dæmis einhverri klippur af bara 1960 og uppina þúst það er ekki það er ekki að líkja á þessu saman sko ég meina ég meina bakur við voru bara þúst 180 ég meina 70 kg þúst góð sko ja og svona, og snof sundi sýndist manni en en auðvitað bara með ja bara hver kynslóð hefur sétt sko hvaða, hvaða, lið, uh, hvaða lið svona fanga atvikli þína í NBA deildinni þessi þessi síðustu misery ja hvaða lið eh uh, þar mörg ég ég hefna gert nauðik upp á minnu sótt þó að er hafi nú mist allt um marga sem ég fílaði uh já. Dallas fylgir þeim alltaf með na En ætti ég að segja bara haft flest gaman af Golden State í fyrra. Ja. Horðið au mikið leiki með þeim og ja, og fásti bara um, ótrúlega skemmtileger. Au horfa. Ja. Ég finnst þetta er mest skemmtilegur boltinn, sérstaklega þegar menn er að spila með lítilli liði eins og þeir gerðu yfirleitt þegar bókod fór út af. Ja. Var, það var það fást mér hérna, að mjög skemmtilegt. Og Spurs og yfir Spurs er Nei. Enn svo þeir voru að spila á undirfarna ár físt mér alveg frábært sko. Migist bara þótt er það bara með betra sjónvarpi sem ég kemst í ég er að þeir voru að vinna hérna hvernig var ekki bara fyrir að 2014 sem írunu Miami. Það var bara meiri betra sem ég séð sko. Það var að var sem er að ég hef séð þó þa loka loka einnig. Í... Það var bara ótrúlegt að varðu leiðla við að það var aldrei spennandi sko. Nei. Ekki með. En bara hvernig þeir spiluðu leikinn var það var sem ég hef Ja. Ja. Það er leiðilega við að einhlið um til með þessa stjörnur og svona og ég held að eftir að gangaði þá munu fólk ekki munast því þá mun bara horfa muni saman og mun deyna saman rosterinn og hverjir voru í leiðinu og og svoléi sko. Já. Já. Og kannski ekki dæma að að mér fannst þetta er alveg stór þetta var þetta var sko ég held að þetta hafi verið mesta sko domination, mesta, mesta sko burst sko síðan að síðan að kópíó sjakk voru að vinna um alda muntinn. Já þann að þegar Austri var alltaf að senda einhverra að... <laughs> ja. og nál vandarlega þarna nokkurar í röð þegar voru ykkur voru við að... 2 ára og spörs svona, voru að vinna New Jersey og konna. Todd Todd McClock Já það var alveg og glötu útsliti. Það var altafá vestristrandar útsliti miklu skemmtilegri. En ja mér held líka bara hvernig þeir spiluðu var ek með svo Magnar hvernig náðu að spila hvernig spiluðu saman. Það Þetta snýst um að vera yfir sem menn eru a... að vera ja, þetta heppnast einu sinni sko. Þetta er alveg gjörsælega með ólíkindi. Það er neblekk ert auðvelt í sérstakri í, í körfubolt af þess sem er, er tölfræði, sem tölfræði það mun kortu betur en verð. Hún skiftir skiftir rosa mikið á máli fyrir leikmenn. Og það ég það er rétt að setja út að eins mikið og menn vilja, menn eru að leita sínu það, það er nákvæmlega það sem að þetta kemur ráður samlikninguna þeirra sko. Algjörlega sko. Og það er auðvelt sjálfs fyrir man að sitja og horfa þetta og gaggrínað oft vera í tögunar mann en bara hvernig þeir náðu ekki menn leggja það allt til hliðar fást mér réttilega ótrúlegt hvernig you know, þeir voru svo óeignjarnir og, og og og bara og flott og na þetta er alveg einstakt umhverfi sem þeir eru búin að koma upp á. Já. Bara bara svona kannski elti sig eina eina það eina sem kemst svona eitthvað eitthvað nálætt í að, að eða þess að fara kannski minna svolítið á postan stórveldið í gamla dag sko, það, sem að, það, sem að, það sem að það var bara ákveðið konsept og ákveðin stefna sem að var tekin og, og henni var bara fyllt og ef, ef, þú, ef þú kaupir það ekki þá bara ferðið hvað annað ég er nokkrar að maður er að hitt í sögur að bara menn hérna, stanna hvort og, og fattar þetta og ert með eða þá bara eftir þú segir þú bara eftir ekki velkomin sk þú þarft sjálfur séu mjög sterkur þú þarft mjög sterkur leiðtoga sko eins og Popovic þú sé líka eins og Dankan er svo ona of a kind sú superstjörna sko og þannig að ef ef að superstjörna er þenna þá séu er þá kemur ekkert ekkur hérna kemur ekkert ekkur inn bara og ætlar að færa þeim um okkur stæla sko það séu hann situr for dæmi heldig ja hann þjálvar hann getur húð stórstjörnuna eins og hund ja hann tekur bara ja ja hann bara það leiður menn fatta menn geta tekið þannig sko ef menn fatta að vera hérna sko eða kemur sko frá góðum stað sko hefur reyna að hjálpa eða gefa menn tekið sko. Nú er alltaf að vera að tala um LeBron James og hans hans legacy og og hérna sást að hans í úrslitunum í sumar. Já ja, ég er hérna og bara hans frammistöður síðustu árin. Ég hérna hann til dæmis verður ekki settur réttan stað út af ykkuru ykkur, ykkur sko. Já. Því, því miður og ég, hann er gjörsamar stórkastliur viðræðamaður. Er við alla staði. Og hann má mér myndig skipta minna máli að tapa áfram í final sko. Þú veist hann leynd ekkert lækkir ekkert á liti mér. Miðst er það er bara frábært og mér fannst að þetta ekkert er menn voru missa sig í gang og góðir í þessari seríu sko. Já. Auðat það. Þann, hérna, bara öru sé lið og svona þar er bara oft virði jafngóður eða þó að vissulega væri stattur hann svona meira dominandi. Þetta var þar líka utan var allt hann á balltan. Vill nú tölfræðin vill svona menn sem er alltaf á balltan. Já. Hann, Ég, öður, hann hafði nota á þig sjálfur að hann, hann, hann fílar ekki að taka svona mikið skotum og svo og hann var að gera en bara, var það sé og um fína drætti í sóknarleiknum hjá þessu hjá þessu leydi þera þera að taka tvo stjörnuleikmen út úr því nákvæmlega ég, hérna ég er hérna einhverninn mér alltaf fundið þetta svo lebron hefur haft þann eiginleika á sér í ferli hann sem er svo meiri en margar að hérna hann virðist bara vera með svona eitthvað inbikt í sér svona eitthvað svona, svona efficiency svona hvað má segja hugs, hugsunagangur bara ekkert tekur virðist alltaf vilja taka bara þann option sem að því þú verður líkur á áragri það er virðist alltaf vera þannig það var oft vera gaggrína fyrir þetta ég veit hvað sem munir eftir því það var óhætt að hann jójójó að sjálsu hérna þar er snækkur með 9 NBA oft er snækkur regluna nánast að heti skoti verður að vera erfitt feita vei skot sko, sko. ja það er bara eftir að banna að gefa og góða skyt tun aðs opinn út af hann er ekki stjarnan, stjarnan á að skjóta Já. mér finnst að það lebron hafi vitað þetta tekur hann líle skotina veit að þust maður í horninu ja betur heldur en hann með tvo í sér það er bara þannig þannig að hann bara fattar alls og hann bara gera rétt play alltaf já. það er það annaðst alltaf og fyrir vikið mér heyrist að það er hans hansi hátt skrefður það já ég er ekki með lista en já að því ég fylst mikið með stundið, þá er hann alveg numur eitt um ég veist að þess er því að síðustu tíu árum alveg, klárlega er hann numur eitt á mér sko. já, já. það er erfitt að finna eða bara sennilega nokku örugglega besti körfboltamann síðan að síðan að Jordan Knighti. Já ja, ég þyrni alrei alrei körfboltamann og var bara einn besti alrei körfboltamann állra tíma. Einn með allra allra bestu, man kort með að meðhöfulega setja númer 1 eða 2 eða eitthvað þannig að Ég held að verið aðeila nostalgía sem kemur í vegferð þann virði hærra sko. Ég, ég held það. Á meðan hva, hvar listan til dæmis ef að hann hefði spila með 2000 ó er nú 99 2000 árgirna ef geta módelina á sjakk í staðar fyrir 2029 ef nei til að sinn þeir bara með 10 trímpi fyrir fyrsti 10 ári með sein sjakk sko. Hvað, hvað þá? ég meina er það sanngjörð að gera honum að við dæmum hann á því insteðumis kvenna að spila á sjakk. Ef hann ætti verið í hlutverki Scottie Pippen. þessi gaggo bulls. Já menn nákalla. þetta er svo mært sem inn, það, sko. það er, það er hann er hann við magnaðu kallið. Já, hey, hérna, nú er bara, ég er nú, nú er bara landslisverkarnir að hefjast þeir og er, er, er þjætt tabla framöndan hjá landsliðin núna? Já, við byrjum núna að æfa bara hlutlega og svo hérna er það, líkir um þetta Holland hérna heima og sérna er fyrir við og sér fyrir um hvert í Pollands og svo þetta ja. í Þískaland þannig að það að gera, sko. Já stífar ævingar framundan. Stífar ævingar og mjög um erfiðir ævinguleikir, það er mjög gott við um, sko, fanga sem er mjög gott. Já. Venjaður við þetta. Njó, já, það er eins þarf. Er, er, er, er oft sem að kemur mönnum upp á næsta leik, það spila nú oft á móti því sko. Já. Og það er svona og þið eruð í þessari stöðu. Uh, að þeir eru eins og við vorum að talma um því veit ég ekkert við hverri að eiga að aðeins eina sem vitað er er að þessir liðsmenn er að fara að mæta eru hrikaleg en Já. en hérna hvernig sem á að líti þá þá eru þið fáir þið eru þið þess heilhaus að að fá að taka þetta fyrsta skref fyrir þjóðina var þetta ekki hátílagt þjálmar? Jóh þetta er mjög hátílagt þetta líka þetta verur hátílagt undir mig sem er mjög ánægður með það fórst hátílagt þetta er bara ja þetta verður bara algjörlega magnað þetta verður bara upplifunin og ferlinum og lífinu fyrir fyrir okkr það það verður bara þannig þúlust þetta veru móment og hérna þúlust bara ætla aldrei að lamba á þessi móti bara stoltari að sjálfum sér það heldi að hljóta að vera bara takmark númer 1 sko já. þetta verður rosa leit ég heldi að ég sé búna að fá að trúfla þig nóg lengi við er að verða konur í klukkutíma Ja, bara fínt. Jóh, ég held að. Það var bara snellt að fá að heyra þig er. Orði allt og langt síðan síðast. Bara mín var álánin. Þetta var, var bara gaman. Ég bara, þú skilur bara kveðju í, í í Hólminn og og og landsleiðið og og, og og allar áttir hróvir. Ég bara í ber kveðjuina út um bara allan heim. Allan heim. Þar þar hlustendur mínir eru um allan heim. Ég get alveg. Fulli Það, <laughs> það er bara þannig. Það <gði> <gði> <gði> er það ný Þetta og þakkaði kjærlega fyrir spjallið og verðum við sábaðið Eru Það <gði> er það